Nya ord. Vaken, vaket, vakna. Känns, kännas, kändes, känts. Konstig, konstigt, konstiga. Tråkig, tråkigt, tråkiga. På samma gång. Skolgård, skolgården. Skolgårdar, fröken, fröken, fröknar, leende, skolklocka, skolklockan, skolklockor, springande, fort, firar, firade, firat, i år, advent, lysande, ljusstake. Ljusstaken, ljusstaker, stjärna, stjärnan, stjärnor, vintermörker, vintermörkret, nobeldagen, hissar, hissade, hissat, flagga, flaggan, flaggor, minne, minnet, minnen. Uppfinnare Uppfinnaren Uppfinnare Alfred Nobel Dör Dö Dog Dött Nobelprisutdelning Nobelprisutdelningen Nobelprisutdelningar Nät Nätet Nät På nätet Samlad Samlat, samlade. Aula, aulan, aulor. Lucia-tåg, lucia-tåget, lucia-tåg. Högtidlig, högtidligt, högtidliga. Julafton, julaftonen, julaftnar. Solar, solade, solat. Bikini, bikinin, bikini Slutterminsprov, slutterminsprovet, slutterminsprov Allmänna flaggdagar I Sverige har riksdagen beslutat att vissa dagar ska vara allmänna flaggdagar. De är Nyårsdagen, den 1 januari Kungens namnsdag den 28 januari Kronprinsessans namnsdag den 12 mars Påskdagen Valborgsmässoafton den 30 april Kungens födelsedag den 30 april 1 maj den 1 maj Pingstdagen 50 dagar efter påsk Sveriges nationaldag den 6 juni midsommardagen omkring den 21 juni kronprinsessans födelsedag den 14 juli drottningens namnsdag den 8 augusti FN-dagen den 24 oktober Gustav Adolfsdagen den 6 november Nobeldagen den 10 december. Drottningens födelsedag. Den 23 december. Juldagen. Den 25 december. Allmän. Allmänt. Allmänna. Flaggdag. Flaggdagen. Flaggdagar. Riksdag. Riksdagen. Riksdagar. Beslutar. Beslutade, beslutat. Nyår, nyåret, nyår. Kung, kungen, kungar. Namnsdag, namnsdagen, namnsdagar. Kronprinsessa, kronprinsessan, kronprinsessor. Påsk, påsken, påskar. Valborgsmässa-afton, Valborgsmässa-aftonen, första maj, pingst, pingsten, pingstar, nationaldag, nationaldagen, nationaldagar, midsommar, midsommaren, midsomrar, drottning, drottningen. FN-dagen. Gustav Adolfsdagen.